Rádiószínház Színház. És mi most itt vagyunk Második rész Mi tette a Magyarországi Bétet mozgalomá. A Bét divat volt, de Magyarországi megnyilvánulása a társadalmi okokban gyökerezett. Szimbólumai formálisak voltak, s ezért tömegesíthetők és tömegesülők. Első vezéralakjai minden intézményes támogatást nélkülöztek, s mégis tábort teremtettek maguknak hónapok alatt. Mindezek alkalmassá tették arra, hogy egy a szintézisek illúzióját ígérő mozgalommá váljon Nem nélkülözte azt a látszatot, mely szerint ez az irányzat a magyar fűság progresszív produktuma A hatvanas évek közepén három együttes vívott ki magának nagy és tartós népszerűséget Az illés Az omega És a Metró. A három együttes három különböző utat járt Három egymás szinte kizáró esélyét kísértette meg a beat magyarországi meghonosításának. Illésék Az angol pop temperamentumát megtartva, vokális hangzásait nagyrészt átvéve a magyar népzene világa felé próbáltak közeledni, abból a magában helyes feltevésből kiindulva, hogy a zenei közlés is anyanyelvi közösségeken keresztül mehet végbe a legnagyobb hatásokkal. Az Omega szintén helyesen ismerve fel az ipari vagy leendő ipari társadalom ifjúságának hangoltságát, életérzéseinek perspektíváját a nyugat ifjúságának tomboló, csavargó romantikába menekülő tiltakozásának irányában, az originál angol száz bítet próbált játszani, és ennek színpadi ellékeivel szerelte fel magát. A Metro pedig a legbiztosabb és legegyszerűbb, valójában azonban legnehezebb irányt választotta. Arra tett kísérletet, hogy visszaállítsa jogaiba a hamis érzelgésekben hitelét vesztett romantikát. Visszaszerezze az egyszerű és alapvető emberi kapcsolatok a szerelem, a barátság, a hűség lírai méltóságát, hogy egy hazug és álhéros valójában cinikus és dekadens korszak után ismét megélhető élményét tegye a pátoszt. Utólag is igazolható, koncepciózus, jó programok voltak ezek. Ha azonban úgy gondolkodunk rajtuk, hogy nem feledjük el, ezek a magyar bítkorszak nagyhatalmainak és az új hullám nagyhatású adóinak elképzelései voltak, akkor rögtön belátjuk, hogy ez a három együttes már a kezdet-kezdetén nem vállalta fel az őket létrehozó bítet. A bítet, mint a nemzedék önmegfogalmazó és önmegvalósító társadalmi mozgalmát, a szerves és öntörvényű kultúra megteremtésére irányuló kísérletet. Ha ugyanis a saját útjukat a nemzedéki kísérlettel összhangban tervezték volna el, semmiképpen nem kerülheti el figyelmünket néhány nyilvánvaló, s a magyar bícsorsát alapvetően meghatározó tény. Tudnilik a népművészet, a népzene a 60-as évek elején korán sem volt már élő kultúra. Az alkotó paraszti közösségek felmorzsolódtak, megszűntek létezni. A bennük kialakult szokások, tradíciók érvényüket vesztették. Produktumaik, a versek, rigmusok, ráolvasások, legendák és a népdalok alkotóiktól elszakadt műalkotásokkal váltak. Amint azt az illés együttes zenei kísérletének kapcsán tapasztalhattuk, a, a népzenei, népművészeti motívumok felhasználása eredményezhetett szép és érdekes hangzású zenét, de nem jelentett, nem jelenthetett kultúra teremtő erőt és esélyt. Az omega sem jutott többre, noha úgy tűnhet, jobb lóra tett, amikor a nagyvárosi folk hátországára alapozva alakította ki a magas stílusát. Nem jutott többre, hiszen Magyarországon nem létezett és nem létezik városi népzene. Az angol száz country élő kultúraként hálózta be az egész amerikai kontinenst, és földjüket elvesztvén a metropoliszokba áramló farmer tömegek a felhőkarcolók közé is magukkal vitték, megteremtve a pop városi népi gyökérzetét. Az angol száz pop tehát élő, létező közegben fogant. Példája azonban nálunk követhetetlen volt. Aki mégis nyomába akart szegődni, az a hiányzó városi népzene helyén tátongó, légüres térbe mozdult. Valahol mindig utánzója maradt az angol popnak. Divatot ugyan teremthetett, de nem hozott létre szerves, nemzedéki kultúrát. A metró együttes törekvései pedig belefulladtak a tucat slágerek özönébe, és azokkal egy sorsra jutottak. Egy korosztály néhány éven át igaznak és őszintének, megélhetőnek érezte a dalaikban fogalmazódó érzelmeket, a következő azonban már mint hamis érzelgésektől fordult el tőlük. Tehát a három vezetőzenekar egyike sem talált létező társadalmi közeget, amelybe gyökérzetét ereszthette volna. Nem tudott szervesen, csak formálisan egy divathullámban kapcsolódni a nemzedék életéhez, kiküzdendő sorsához. Így törekvéseik nem mélyülhettek el igazán, hiszen játékszerei voltak a nyugati bíttől irányított, gyorsan változó divatnak, s örök másodhegedűsök az import zene mögött. A nemzedéki progresszióhoz megítélésem szerint semmi közük nem volt. De még ennél is kiábrándítóbbá válik a helyzet, ha a magyar beat hullám dalszövegeinek szentelünk néhány pillantást. Sekélyes primitív áligasságok, tévedések, cinikus bemondások tömegét ontotta hallgatóságának áhítatos arcába, és nemhogy programot nem adott, nem képviselt, de még helyzet értelmezése is hamis, félrevezető, Következés kép hazug volt. Táncolj! tapsol, Szeressük egymást gyerekek, Gyere, is lány, ölelj meg! Ha elhagysz, nem élem túl, vagy ha mégis rosszul teszem, hiszen üres lesz már a világ, te nyilküleg. Egy szóval semmiségek, banalitások az állítólag meghaladott, hagyományos láger fordulatai szlengben. Ha valaki rászánja magát egyszer, összebogarázza a magyar bítkorszak termését, 70-80 nagy lemezt, és egymás után végighallgatja a dalokat, amelyek a nemzedék, a mozgalom, önmagáról való tudását, életérzéseit, vágyait, eszményeit őrzik, az elámul, megdöbben, és aztán keserűen és valószínűleg a saját emlékezetében is csalódva megcsóválja a fejét. Hát, ennyi volt az egész. és nehezen hiszi el, hogy igen, ennyi. Mit, Mit tette, tette a, a Magyarországi mozgalom mozgalommá? Az a hihetetlen ellenállás, amelyet kiváltott. Az eredetileg garázdát jelentő huligánszó egy nemzedék ragadvány nevelett. Arra a botrányos tényre, hogy Kóbor János elénekelte a televízióban az Azt mondta az anyukám című dalt, válaszként 8 kiló 30 dekányi levelet írtak a tisztesség, a jóízlés és az emberiesség nevében magukból kikelt kedves nézők. Ha-ha. A dolog úgy festett, mintha valóban történt volna valami, mintha valóban mozgalom indult volna, mintha valóban korosztályi feszültségek volnának a társadalmi ellentmondások okai, és mintha a nemzedék ezeket élvezve, a körülöttük támadt csetepatékat felvállalva, valóban közel került volna saját öntörvényű létezésének lehetőségéhez. És ez volt e generáció nagy tévedése. Mint hogy az új hullámnak nem támadtak teoretikusai, a bít áttörésével csak a primitív őszinteség, a sztárgesztusokban vigasztalódó fölényes tanástalanság egy lassanként kialakuló új, felületes frazeológia kapott szószéket. Néhány külsőséget megvédeni nem jelentett, nem jelenthetett egyed az öntörvényű nemzedéki léttel. Az erkölcsi világrend megváltoztatásához kevés volt néhányszor oda pörkölni a polgárnak. Ez rögtön kiderült. Mihályt polgárjogot nyert az új nemzedéki divat. Az évtized közepét elhagyva, egyre kevésbé jelentett forradalmi tettet válig érő hajat viselni és kopottan öltözködni. Megszűnt a generációt mozgalomként egyben tartó társadalmi nyomás. A korosztályi harc álküzdelem lett, szélmalom hadjáratnak bizonyult. Eljött tehát az a pillanat Amikor ki kellett derülnie Túl tud-e lépni a nemzedék A formák forradalmán Képes lesz -e arra Hogy lehetséges történelmi szerepére rátaláljon Céljait meghatározza És így módon tényleges hatóerővé Azaz valóban Mozgalommá váljék Jöjjenek nekem a szülött bítek Hogy azt mondják nem lehetek bít is Meg elkötelezett is egyszerre Csak a hulla És a kábítós nem izgatja magát ők ugyanis utolérhetetlenek. Én viszont egyik se vagyok. Nem ám habsikám, mert Jean-Paul igenis izgatja magát. És ő mindig is azt ordibálta, hogy az író különösképpen legyen elkötelezett. Elkötelezettség. Ez az egyik kedvenc piszokszava neki. Oltária körülröhögné az el nem kötelezettség eszméjét. Akár csak én. És a modern költészetnek az a fertelmes kokós pálmája Ellen Ginsberg sem igen mondhatna mást. Csak a hullák. Azok elkötelezetlenek. És a beat hipster nyambat nihilizmusa az alkotó művész tulajdon magának halálát jelenti. A művész elkötelezetlensége pedig úgy, ahogy van öngyilkos, és eltévejedett változata ugyanennek a nihilizmusnak. Haha. -ha. Ezt a dühöt és dörgedelmes támadást nem a hatvanas nemzedék valamely elszánt és tisztátlan ellensége intézte az új irányzat ellen. Nem is önuralmát vesztett vulgár marxista, hanem Lawrence Ferlingetti, a Beat olasz származású amerikai apostola. Kijelentése közvetlenül az indulás után megfogalmazódott figyelmeztetés. A mérges olasz szavai azonban nem hallatszottak át az óceán innenső partjára. A magyar bít kultúrában nyoma sincs annak, hogy nyitott fülekre talált volna az általuk hordozott felismerés. Az új dalnak kezdetben múlhatatlan érdeme volt az a puszta tény, hogy egyáltalán megszületett. Azzal, hogy idegrendszerét megjárták ezek az egyszerű tisztaságú vagy jégverés keménységű akkordoktól felrobbanó dalok, megérintette a nemzedéket egy kihívás. Az önmegfogalmazás kényszere. A magyar nyelvű beatkoncertek szaporodása olyan fórum létrejöttét ígérte, ahol egymást erősítő harmóniában jelenhetett meg a populáris egyszerűség és a gondolati, művészi igényesség, az ideológikus illúzióktól mentes őszinteség. E-fórum megteremtésére kellett volna vállalkozni a magyar beat vezérkarának s magának az új dalnak. De nem ez történt. A mozgalom már indulásának pillanatában megzavarodott. Nem tudta tisztázni helyzetét és céljait. Nem tudta felmérni sem önmagát, sem perspektíváit. A nemzedéket erősebben tartották fogva neveltetéséből eredő szemléleti és ízlésbeli korlátai, mint amekkora lendületet a kultúra teremtés kihívása adott. Milyen korlátokról van szó? Az ötvenes évek politikája nem tudta tisztázni viszonyát a Magyarországon kívüli társadalmi, illetve eszmei tényekhez. Egyetlen primitív viszonyítási rendszer működött, melyet a következőképpen bázolhatunk. Nálunk szocializmus van, és a szocializmus jó. Nyugaton kapitalizmus van, és a kapitalizmus rossz. Hogy a tárgyi valóságban mely dolgok jók, és melyek rosszak, annak megítélése tehát igen egyszerű. Csak azt kell tudnunk egy adott műalkotásról, vagy borotva felszerelésről, Filozófiai rendszerről, vagy alsó nadrágról, bármiről, hogy keletről vagy nyugatról származik, illetve a felszabadulás előtt vagy után jött létre. Így kerülhettek egy gondolati és normarendszernek egy azon polcára egymáshoz nem ismerhető tények, eszmék és egyéb produktumok, éppen mint a kulturális forradalom Kínájában, ahol egyformán tiltott alkotás volt a Minecamp és a Bach-orgona muzika. Nálunk a Jampis hajviselet minősült fellazító aknamunkának meg a vallásos élet, a jazz motivumokból építkező sláger és a német László életmű, a mélyélektan és az Eiffel fényképe. És a megítéléseket primitív rendszerének a hatvanas nemzedék szinte kizárólagos hatása alatt állt, értéktévesztésének és naivításának gyökerét ebben az ellentmondásban lelhetjük meg. Ez a gondolkodásmód sugalta a szellemében nevelkedett ifjaknak, hogy egy új viselet megválthat egy társadalmat, és a nyakkendő meg az öltöny haladás ellenes rekvizitum. Egy négy akkordra írod dalla megsemmisíthet egy zongora versenyt, néhány politikai vicc kielégítő módon jellemzi világunkat, terjesztésük pedig gyökeres társadalomkritika. Csak zene legyen, és eljön a szeretett országa. Így a bít mozgalom apostolai. A formák átütő győzelme után a látszat szerint legjobb éveit élte a nemzedék. Ez az újabb tévedés azzal a következménnyel járt, hogy a tovább lépés szempontjából létfontoságú kérdések nem csak megválaszolatlanok maradtak, hanem egyszerűen fel sem merültek Magyarországon. A változásokat sürgető gondolatok megfulladtak a kocsmai beszélgetések dühében. A bítköltészet populáris, váteszi vonulata sem tudott gyökeret verni. Az új irodalom képviselői csak kérdéseket, kétkedéseket fogalmaztak. Antihős kultuszuk, a más hős kultusza helyett, a fontos társadalmi és nemzedéki kérdésekkel kapcsolatban egyetlen lehetőségként a kívülálló, minden jelenségre passzív vagy kritikus magatartást sugalta. Műveik nem teremtettek jelentős és egységes olvasótábort. Nem jöttek létre nemzedéki, sajtó és vitafórumok. A régi nagyszerű közösség elveszett, a hajviselet meg az szórakozás nem tartotta egy táborban a demokrácia szélesítésének lehetőségét kutató fiatal értelmiségi csoportokat. A mozgalom, a mozgalom nem volt sehol, nem létezett. létezett. Ennek megkésett felismerését az 1968-as év hozta meg, amely sok kerejű meglepetésekkel vágott végig a nemzedéken. A nyugati bít radikális folytatásai... Az értelmiségi mozgalmak diáklázadásokba, egyetemi forradalmakba robbantak és sorra elbuktak, És ezzel egyrészt beomlottak az ellenkultúra távlatai, másrészt világszerte megtorpant a mindvégig angol százgerjesztésű hullám. A kiátványokban megfogalmazódó programok megmutatták, hogy csak a divat teremtette meg egy nemzedéki világforradalom látszatát. Valójában az indítatások és a lehetséges célok keleten és nyugaton nem ugyanazok. A nemzedék tehát a bítkorszak ideje alatt nemhogy közeledett volna a saját sorsában fogant eszményekhez, de egy helytelen mintával helyettesítve azokat maga tette lehetetlenni megvalósulásukat. Tehát biztossá vált az, hogy a korosztályi forradalom tévhét volt, melynek füstje alatt valójában a semminél is kevesebb történt. Sajátos és ellentmondásos helyzet keletkezett így. Egyrészt megszűnt a magyar bít, mint a nemzedék illuzórikus mozgalma. Apostolai diszidáltak, lezüllöttek, vagy a szórakoztatóipar szolgálatába léptek, követői pedig felszívódtak a termelők-fogyasztók közegébe, a társadalomba. Másrészt azonban a nemzedék sajátosan különálló rész lett a társadalom testében. Ma már úgy tűnik, hogy végleg elvesztette ön azonosságát, ugyanúgy, mint az előtte járó generációk. Megszűnt közös szellemiségként létezni, szétszóródott és egyéneire szakadt. Megkeseredetten, hiányérzetekkel terhelve érte meg a 60-as és 70-es évtized fordulóját. Hát ennyi volt a magyar nyelvű a nemzedék pedig abban a hitben, hogy mozgalmának sikere után kezébe vette sorsának irányítását, kallódva sodródott, és még az sem volt világos előtte, hogy merre, hová és miféle áramlatokban. A 70es évek elején sokak szemében még úgy tűnt, hogy a beat, az új magyar dalkultúra a másodvirágzás korszakában lép. Ez nem is csoda. A beat zene világában Magyarországon eladdig sohasem látott forrongás volt észrelhető. A vezető együttesek sorra felbomlottak, helyettük újak alakultak, részben a hatvanas évek nagy zenész egyéniségeinek vezetésével, részben az addiginál keményebb, erőteljesebb zenét játszó fiatal tehetségek kezdeményezésére. A sikítózó rajongók dédelgető szeretete mellett egy másfajta figyelem is az irányzat a mozgalom felé fordult. A Fényes Szelek nemzedéke, túljutva az 50-es évek nagy válságát követő önvizsgálatokon és lelkiismereti tisztálkodásokon, a 60-as években kinevelte magának a demokratikus fejlődés különféle koncepcióit. A Fényes Szelek új baloldali szárnya ekkor igen komolyan számított az ifjúságra, mint meghatározó társadalmi erőre, és ennek megfelelően hajlamos lett volna a bít ideológuságú szegődni. Ez a hajlandóság azonban nem fogalmazódott meg világosan, hanem sajátos módon úgy kínálkozott fel az ifjúságnak, hogy saját céljainak számonkérésével vette kritika alá a mozgalmat. Jellegzetes jelenség lett a hökkent sztár. Aki nem tud mit kezdeni a programját firtató riporter kérdéseivel, mert neki addig még eszébe sem jutott akarni. Vagy akár csak végig gondolni is azokat a koncepciókat, amelyeknek megvalósítását várják tőle. A hívogató kritikát ugyanúgy elutasították, mint a hatvanas évek rájuk hördülő kispolgárának támadásait. Ez azt eredményezte, hogy már saját perspektíváik ellen védekeztek. Állandós volt bennük a megtámadottság, az üldözöttség érzése, miközben a társadalom zöme fenntartás nélkül elfogadta őket. Elszántan küzdöttek az elfogadásért, ami viszont állandósította azt az érzést, hogy harc, progresszív szerveződés folyik. A helyzet azonban nem ez volt. Az új szupergruppok a tömegeket megnyerték ugyan újra, de elveszítették azt a tartalmat, amely az általuk képviselni kíván műfajt létrehozta. Ilyen formán csak egy dolog tartotta, és tartja őket ma is felszínen. A reklámmal gerjesztett fizetőképes kereslet. A 70-es évek dalainak nem ők, ők a gazdáim már ekkor. Azokat egy lepusztult vízvárosi abbérletben két másfajta gondolkozású öreg fiú írja. más, és Bereményi Géza. Ha-ha. Csengei Dénes. És mi most itt vagyunk.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 Thank <laughs> you.